Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Qalom darimi i takon Allahu subhanahu wa taala wa çdashpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam familian rëshokut e ti Kemim nderin t'ju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do, vetare, moralit, do për për të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit, dhe nëse do Allahu subhanehu ve teala, do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. O ju vetëna Muhammed, Habibuna Muhammed. علمنا يا ارشاد صل على محمد قدوتنا محمد حبيبنا محمد علمنا ارشاد صل على محمد تيمه الرقيم ايه دشيمه واقيه ونسمو ونهجر الرذيله ونا تعالى لنصحب الفضيله ونرتقي ونسمو ونهجر الرذيله Shqish një vëthohë me harë dhe Muhammeden Abdullu Ahabe, rahimë Allah, të të të libra të ka mësërën të të shkru me rraqë, a këj desbesimet. Në të të të të të shubohadë dhën fletë për disa dyshimet të të të përdorën në jërës, se pretendojnë se muslimanët e ditën ku i bojnë shit Allahu Azza wa Jalla dhe çirkun e tyre mundohen bazëtuar me ato argumenteve të Kur'anit dhe të Sunnetit që s'ka bazë. Ata thotë nuk ka arsye, edhe pse ata mund të mundohen bazëtuese që nuk ka arsye nëse tatjëri lajër Allah, ditën ku pas asht kanë adhuran tetëtan përveç Allah, del pritinit, do thotë nuk është, është për muslimanët, gjithë ditën do thonë valla, do të thonë lejohet mo lufta kundërti, edhe pse kanë fort, edhe pse kanë thënë Allah që nuk ju ka bodëgi. Se të besosh ti se kopë nga mërmas Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta besosh dikat që është pejgamber, që ç't prej pejes. Porriu komun në çanën e mall. Dhe njëton ku me veprat që nxirrin nga kafeja, në tëp nuk i bën dobbi fjalën e Allah, nëse i vetëm veprat që nxirrin nga kafeja ose i thot fjalët se ato nxirrin nga kafeja. Në tush fjallën La edhe Alla dhush me besu krejtate që ka ardhë në Kur'anë dhe në fjallën e pëngë andërë sallallare i sallam Nëse thua fjallën La edhe Alla, pas ta i dushën në Kur'anë, ashti Allahot apë sësht, dushën Kur'ani ashti isakt, isakt ashti plot, apësështi plot, apësështi plot, apë sësht i sak, dushën kur'anin ashti plota apë sështi floth, apë dushën në rinjale, apë dushën në melek Njer juësini mahonë dishka për islamit, dhe pse nu kjanë në originjë pë esencës besimit domethënë çonave kryesorë të besimit që kanë zbritur, të cilën janë qumës shumë ti pejgamber, thotë për fejes, çish ka muslimi mos ka dalë për fejas kur ai e dhuron tjetër se ndosë pejgamber, kështja e të vjedhit, palca e besimit e imanit që njëri më konnë musliman, do të më adhurohet me Allahun më shumë posha. Kërko mosinëriu më dal për gjërave që kanë më pak tolerancësë sa kjo, thotë peqysh ka muslimi me musliman ndesa ja zoron tjetër kan përveç Allahu subhanu ve teala, përveç Allahu subhanu ve teala, përveç Allahu subhanu ve teala. صلي على محمد قدوتنا محمد حبيبنا محمد علمنا وارشد صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد فطلقت دم طلقنا Lijiratën nga seriali Ruga e Drejtë e Lijiron Hoja indëruar Shukri Aliën Lijiratën nga seriali Ruga e Drejtë e Lijiron Hoja indëruar Shukri Aliën Shqaqat nafsi bi nurin. Sizëve fama harta Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ti libra të cilat i ka mësuar ti shkrua rreth akidez besimit. En ketkash shubohatin flet për disa dyshime të cilat i përdorën njerëz që pretendojnë se janë muslimanë, tani këy bojnë shirk Allahu Azza wa Jalla dhe shirkun e tyre mendohen marrësetu me anë argumenteve të Kuranit dhe të Sunetit që s'ka bazë. Edhe në vazdim thonë pra argumenteve ato që ata i flasin ata, apo mundon argumentu dhe më thon se këto libra, nëse i bëjna nuk na në nxirin nga feja. Është edhe fjala Allahut Azzajal, e Allahut Azza wa Jell, e cila flet për bin Israil. Sidati kan fal Musa alayhi salam, ij'al lana ilahan kama lahum ilaha. E bën një Zot që ata adhurojnë, çish kanë kur kan po, i kanë pa, do të kaluë Musa alayhi salam me popullin e tij. Radhni populli ka pas po sa ta adhurojnë çetërkan ka thonë ndai bën edhe nevezi zotë që kan ata. Donë të kemë edhe nën zot tjetër që ne shohim e adhurojm çish kan ata të tjerë zotra. Sutra Araba jeni si trata 33. Dhe kjo është përsëritë një ndolli në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi pas lirimit Mekkas u shndallën me një vent me sahabët, me shokët e tij, me hipodisa kanë çënë njerëz që kanë fillim, në në e dhe dhe kanë pranuar Islamin në fillim, don të thot në lirimin e Mekkas. Donë kanë si sahabët e vjetër Edhe ka qenë njerëz se disa të tjerë që kanë pranuar Islamin çlirimin e Mekës, domethënë pejgamberi ka hipën Mekkë me votë me ushtar sahaba, islamin, e krim, e hec, istinem, për sahabë. 2000 kanë pranuar menjer Islamin vetë sa ka hipë pejgamberi ka çliruar Mekkën. Edhe sa ka qenë kërin për lanë duke ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam për Hunain, në luftën e Hunenit, janë dalë me një vend dhe i kanë pasur disa mushrik. Dhe mushrik kanë pasur një dru dhe në atë drunin i kanë vjerë shpatat. Edhe i kanë bój ibadet drunin ka çndruan kamat i drunit e kanë bënë lloj ibadeti aty. E dhe i ka thonë për nga mbejtë që të të rritë pre sahabeve që kanë pranuhi islamin fillem si që ka bëho sa të transmitiju, va këtë lejtje që në transmiton hadithin ka thoni ishmi ta afer me kufrin, dhe të, të vetëm se kemi pas pranuhi islamin E dhe i ka thonë për nga mbejtë sallallallare sallallare sallallam i gjallena dhatë e nëvatin kamarihum dhatë e nëvatin Na i bën neve një sidrunin e i cakto që i shekane dhe këta Dhe të të të, të Bërë ata vëqili the golapalmenda per mendje kimë qenë në fillim të islamit, a dhe nuk e kanë kuptuar se s'ka moshi njeriu me iman, edhe më njëherë me kuptuar këtë fe. Ato the kimë qenë në fillim të afërt me kufrin, vet sa e kemi pas pranuar islamin, nuk e kanë ditë ende se çka është besimi, imani i tamam, e kan thon pejgamberi, tu mendu mirë, ata kanë pas qëllimin e mirë. Kan thon atje rasulullah ai bën edhe nejve një druç që janë ata moshtrik. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i dhërua dhe ka thën Allahu akbar, inna hasunan. Allahu është majmali, të më i madh, do të thonë në formë çudië si ka thonë pejgamberi Çish, po përsëritën ligjët, ka thonë vërtet kanë ligje të cilat përsëritën. Edhe ka thonë inna sunan, nuk ka vërtetë kanë ligje. Do ka dhultum kama qala qawm Musa li Musa. İm keni thonë çish i ka thonë populli i Musës Musa i thalisam, njëjtën punë. Edhe ja ka përmend këtë ayat, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Sa populli i Musës i ka thonë Musa i thalisam, ne e bën neven i Zot çish kanë ata zotra. Thotë e të njëjtën, vetëm me fjalë tjera ju keni kërkuar një drut çish e kanë mushtrik të adhurojnë dhe jo, po e kërkoni këtë. Edhe ata mundon me argumentu me këtë se ben Israël kur e kanë thonë këtë fjalë nuk kanë dalë prej fejes. Gjithashtu sahabët kur e kanë thonë këtë fjalë nuk kanë dalë nga feja. E përgjigje është se ben Israëlit e kanë thonë por nuk e kanë vepruar. Nuk e kanë vepruar këtë fjalë që me dalë prej fejes. Gjithashtu ata që e kanë kërkuar prej pejgamberit nuk e kanë vepruar, plus asojna ka qenë fillostan në fe. Vetë sa e kanë pranuar ishte ummi Lukë kanë një jo fe ndavam si kur ata mështë të këshin respektu musën dhe të këshin marë zatë dhe si kur ata sahabët që kanë pranu islamin mështë të këshin respektu pengamberin dhe të këshin marë një druhët, të këshin adhuruhe këshin dalë edhe të prefezë më thonë ke nuk është arsije me thonë të koshë se kanë vepru sahabët kështo i kanë thonë pengamberit dhe pengamberit Ja natë ti kartsia juaj, i kartsiu poja që ka qenë fillim i Islamit dhe është hidhur me kacial dhe ka folur ashpër për pejgamberin më të. I ka thonë, "Keni thonë çish i ka vënë popullin e Musës Musaid? Jeni turip za tjetër për Allahut. Ka thënë ashpër ndaj tyre, ndaj ata të cilët sahabët kanë qenë fillim të Islamit, të afërt me kufrin." Donuk vazhdon kjo për gjithë. Nëse dikush tjetër kërkon pasi që është bëjë qartë kjo çështë, ndosht çish flet edhe më vonë këtë, pat nëse dikush prej muslimanëve, sidomos më çen dieta, apo hoz Ës thot një fjalë të fjalës aty është kufër, ai do të thonë fjalën e hakit, fjalën e besimit. Mipoçë, ka dal fjalë e kufrit, dhe këndot. Ke nuk thuhet se ka dal prej dinet derisa ti u bëhet i qartë. Dashmia çelua dhe ka gabuar. Do të thot derisa ti u bëhet aty i qartë, do të thot nuk gabon. Kë është simsim nga kjo hadith që na më morën. Gjithashtu kanë një dyshim tjetër thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Osamas, sahabe, e ka humbu Osama radhiyallahu anhu, njëri nga sahabët kur e ka mit një person i cili ka thonë la ilaha illallah. Dhe i ka thonë, do thotë njëriun për luftëve, njëri prej sahabëve, një mushrik e ka zonë gosht. Edhe ka çënë vetëm duke mbyt, e mbytyt, ai ka thonë la ilaha illallah. Dhe ai sahabë e, e ka mbytyt. E pas ka pasur imuseam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka thonë Osama, kjo më ka munduar, shom dhe sa shkova dhe pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kisha rasulullah ai thafian la ilaha illallah, pastaj unë e ka mbytyt. كفمي قال قتلته وبعد ان قال لا ايرضى اي كان بيت باس يكاثون فيان لا اله الا الله قالهم بويا رسول الله باس يكاثون فيان <تصفيق> لا اله الا الله وانا كان بيت مي بو كفيان لا اله الله يكاثون تافريكا النبي صلى الله عليه وسلم يكاثون اشاك تقلبها e kjo borqonte e kjo zaimble me xhire ka thon për frikës apo se ka thon për frikës e, kam sahabi, puke, e, kam bytë, dhe e ka mësuesit sahabe mi pu ke ka mbyjt edhe pejgamberi ka përsëritë ka thotë u bada an ka la ilaha ke mi thosë ka thon la ilaha ke mi thosë ka thon la ilaha do të ja ka sill aspor ka dashmë tregu se muslimani gjikon nga jashtë derisa dikush treguoh se është musliman dhe vepron veprat e islamit në llogaritje musliman mi pu ke nuk ka argument për diçka let mendojn se vetë se ta thush kët fjalën la ilaha pastaj vepra çka dushet ti nuk del prej fejes jo çish komuniteti i muslimanëve gjithashtu ka mundësi me dal prej fesë, do të thotë nuk është islam menisant që hend ti dhe mos ti mund të dalë prej saj. Jo, ka mundsi hend dhe ka mundsi dal. E kjo është hadithi, pejgamberi ka folur dhe ka thurtu pse s'ka xikuki nga jashtë. Ai tash ka tregu i imanin. Para sa mes, ose më me ka dashme pranuar si musliman. E sa ka mos ta habë atë çum ka thurtu pejgamberi derisa ku mendu ah su ku ta kisha pranuar musliman të çash kurm ka fol pejgamberi. Çdo ndonjët islamit nuk ma kish lykët gabim çka ka mbë. Mi po, ka qenj që e ka pranunisht, a me dhe ka qenj mësim për sahabët e tjera dhe për gjithë musliman, se njeri që li prezentohet musliman do të më pranunë si musliman, dhe i sa nuk shohim vefrat të cilet nëzirë nga feja. Mi po, ata të kanë dojnë mu arsjetu, ata të ciletën njeri mu musliman, e si do mësë kone muhammedin ozullu ahabit, kanë thonën, da e la e la la, la la, mi pët një të nko, kanë shku, kanë adhru vërë, Ti sa hobbi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka çortuë pse ka myjtën këtë njerësh që ka thon la ilaha illa allah. E na po thoin la ilaha illa allah. Ti e adhurojnë avarëti pse po na lufton? Ti nuk i drejt mund ta luftosh se pejgamberi ka çortuë sa më pse ka myjt atë që ka thon la ilaha. E çu ishti Muhammed radhiallahu anhu ushtrin tani apo na lufton neva, ndërsa na po thojm la ilaha illa allah. E Muhammed radhiallahu bi dhot i punxigit tan do të kenë kush arsyea, edhe pse ata munduon marrjetu se që nuk ka arsyea, nëse thot njëri laj Allah, një tjetër ko pas saq kanë adhuran tetë kan përveç Allahu, del për dinet, do thot nuk është, është për muslimanë. Gjithë ditën thon laj Allah, do thon lejohet me lufta kundër tij. E Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem i thot, i thuhotë si mshrik vetëse vetrojn kët moni le bën shirk Allahu të ditën kundër laj Allah dhe prap vazhdojn shirkun e tyre. Këti re mshrik venerant, të dihet në sens se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka luftuar jehudit. Ve ka marr pasurinë që ka luftuar ndër sa jehudit janë jer se thënë la ilallah nuk kanë ndrum tjetër përveç Allahs gjithashtu sahabët e kanë lëftuar fisin ben hanif fisin ben hanif kanë qenë jer pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të thonë qoha pejgamberit e kanë pranuar ishte më po pas pejgamberit kanë dalë prej dinit kanë qenë njerëz të cilët kan thonë la ilallah muhammedur rasulullah e kanë fal namazin dhe kanë thonë musliman mirë po e kanë besuar se museleme ke dhabi museleme është pejgamber pas muhammedit sallallahu alajhi wasallam do të ke besimi i tyre se museleme është pejgamber i kaçit prej dinet edhe pse kanë fal edhe pse kanë falallahu që nuk ju ka bó dobi se të besosh ti se kopje nga mërmas Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ta bësh djikancë pejgamber këçet prej fejes por miriu komunzi me fjalën e Allah dhe të njëjtën kom me vepru veprat të cilat e nxirrin nga feja në thot nuk i bën dobi fjalën e Allah nëse i vepron vepra që e nxirr nga feja ose i thot fjalë të cilat e nxirrin nga feja gjithashtu thot Ali radhiyallahu an i ka dënuata pas Ustadh Abdullah në Sebeit të cilët kanë besuar Ali radhiyallahu anhu zot, më imponoqi njerëz që i thon la ilahe illallah. Ai ka dënuar me zjarr, i ka dënuar me zjarr, i ka djeg. Edhe pse i dënëmash i ndalun mi po thënë ulemat, ndoshta Ali radhiyallahu nuk i ka arritë të ndalesa. Disa sahabe kanë dëgjuar pejgamberi se është ndaluar, mi po ai nuk e ka ditë. Pastaj është ndal nga kjo ku kërë ja kanë treguar vërtetë Ali radhiyallahu se kjo mënyrë dënimi me zjarr është andalumen islam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon se nuk dënon me ziarrm përveç Allahu subhanahu wa taala. Këta që dënen i veçanë sahabët me Allahu e ban, i dënon njerëzit me ziarrm, ndërsa njerëzit kur delojn nuk dënojnë me ziarrm. Madhot vetëm se muin me mbyt, ndonë me shpatë ose me vrah, mi po jo edhe me ziarrm. Gjithashtu ka të vetë njerëzit janë se pranojnë se një njeri i cili Vetë ta të cilët mundojnë marrse tuqë thojnë laila la ilaha illa allah nuk lejohet të mbraqet. Këtë vet besojnë se nëse njëri thot laila allah, la, po ditën kohë e mohon. Rinjallën ditën e kiametit, aq ka mundësi me ç'i muslimanaj, nuk ka mundësi me kan musliman, se për me kan musliman do të besuoë edhe rinjallën dhe këtë e përmban fjala la ilaha illa allah, si thush fjala la ilaha illa allah, do të besuoë këtë ato që ka ardhur në Kur'an dhe në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse thua fjala la ilaha allah, pastaj dyshon në Kur'an, a është i Allahut apo s'është? Dyshon Kur'ani është i saktë apo sështë i saktë? Dyshon Kur'anin është i plotë apo sështë i plotë? Apo dyshon rinjallë, apo dyshon melek, apo dyshon xhen se ekzistojnë xhen apo s'ekzistojnë xhen? Vjet, të cilat Allahu Azza Jana ka lëmbërua se ekzistojnë, apo dyshon diçka tjetër për seinteve, për gjëra boshana ka lërua Allahu në Kur'an? u athërtë se nuk kemi musliman edhe nëse thonë fjalën la ilaha illallah se fjala la ilaha illallah ka kuptim me adhurou Allahun dhe gjithçka që vjen prej Allahut i me besuar dhe me pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dhe me besu këtë atësh e ka la gru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si se është e vërtet. Por do kjo shihet se thotë ma binatu labi nëse nuk në pranojnë anisen sa i si cili thot la ilaha illallah. Pastaj nëse mohon diçka prej fejes nuk i bando bi fjalla lajt Allah që shka mundësi këta me besue pas taj themi në tëtë kone ti që kanë thonë njëzët si tëtë lajt Allah edhe ma dhruvorin nuk delë për fejes njeri ujë që si li mohën dishka prej islamit edhe pse nuk janë në origin prej esenës besime dhe me thanë qonave kërjesore besime që kanë zbrit për të cilën janë qumë mësë qumë t'i për nga më bërtë të delë për fejes Çish ka mosin më dal prej fejas kur ai i dhuron tjetër se ngjorsë pengamber që është çështja e tauhidit, palca e besimit, e imanit që njeriu me kon musliman, duhet me adhuruar vetëm Allahun dhe mos më poshak. Ka komosin njeriu më dal prej gjërave që kanë më pak në ranësi sesa kjo, thotë e çish ka mosin me me musliman ndersa ai adhuron tjetër kan përveç Allahut subhanu ve taala. Ne sosamë çka ka ardha hadithe thotë ka ka thë ka një një një ka thonë, ka islamin, shka e ka myr një njeriu i cili ka thon la ilaha ka tregu islamin, pastaj nuk u po te ai çështë u bë diçka skecë prej fejas. Për ta oseamia ka gabua se ka xhikuet diçka në zemrën e tij, ajo ka thon se ai person pra si e ka pranuar Islamin për frikës. Ndërsa Afrika është në zemër nuk e denajë ka thon për frikës apo e ka thon për besimet. Pra çdo shxh me xhikuen nga jashtë. Musliman, musliman. Sikur të kishte thon ai la ilallah, pastaj kish vepruar veprat e mushrikëve, atëre sahabët e pejgamberit nuk e kishte llogaritata ta musliman. Me po ai ka pranuar Islamin fillimisht se ka tregull vetën musliman, është dash oseamia me pranuesi musliman dhe mos më mbýt. Pastaj më shikua, nëse i shtregu musliman edhe me, me vepra, e kishin llogarit musliman. Nëse isht kthie në atë që ka thënë, e kishin luftu ose e kishin vrarë. Por nuk i lejohet muslimanit ai që i tregon se është musliman, nuk i lejohet i muslimanit me gjikum për atë se nuk është musliman, derisa ai personi të tregon veten se është musliman. E atë ka zbritur Allahu tia ladina amanu idha darabtum fi sabilillah fatabayyenu. O juh, musliman, o ai që i besoi kur delin në luftë në rrugën e Allahut qërëtën e problemin, vërtetohi. Mësë gjikoni pa, pa dituri. Sukër që ka dhe prukë, Osame dhe kagabu. Në dhëtë, nëse shtërguaj vetë njeri u për musliman, dëshme gjiku musliman. Nësë i thua e ses musliman, Vërtetova a je musliman apo s'është, pastaj ti mundesh me vrar. Min po jo, ai të shtrëgu musliman dhe ti vetëm me mendimet e tua me parajdikime me xhikunjerin edhe me myrrit. Pra, fe tebeynu kadallahu azza wajalla ka sbrit keta ayat, ja po qartë muslimanëve se ku din një luftë do dikush për armikut, paraqitet si musliman dhe thotë unë jam musliman ose pranon islamin, mos e mbyt. Pranojë si musliman edhe dorzohet me islamin muslimanëve, vasaj shikoj musliman. Nëse vazhdon si musliman, llogarit musliman. Nëse kthehet at vjetra që ka qonë si jo musliman, atëra mbytet. Proketi Aditi Usama sallallahu alaihi wasallam nuk ka as argumente seelen ata e thoin, po Aditi Usama flatet ne santiyet rajo ash qenriu do te magjiku nga jasht njerze, nese tregot musliman as musliman, nese tregot si musliman ata logarit si musliman. Pastaj do te muabet Abdulobe, ka pos njerse te celes kan thon la ilaha illa allah dhe si ka bod dobi la la ilaha illa allah, ata jane obligo muslimant be luftu, por shem o kavariç Ka la mëru pengambëri sallallahu alaihi wasallam për sekten e fraksionit e xavarizve që do të dalin, dhe i ka luftu Aliu radhiyallahu anhu, por pejgamberi thotë, i ka la mëru që do të dalin dhe ju ka thonë: "Eina ma laqituhum faqtuluhum kutujaini ghranin. La in adraktuhum la aktulannahum qatl adil." Sikurtimri onanasa amjalimri do të luftoj të cukur popullin e Adit. Edhese xavariz kanë qenë mës shumë ti që kanë bëj ibadet. Pastaj kanë msuar fe nga sahabët. Mbi po kanë dal prej menhejit rrugës së Sahabëve dhe kanë filluam i thonë në Sahabëve, Sukur Aliis radhiyallahu anhi që ka dal prej dinet dhe kanë dal nga rruga dhe kanë filluam me fasadën tok. Ndërsa kanë mit njëri nga Sahabet, ka thënë Sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e, e kanë gjetë në rrugë edhe e kanë mbýjt edhe e kanë mbýjt gruinë e tij dhe e kanë çau barkun, e cila qen qen ka qenë gruaja ti Sahabës, ka qenë 7 zona. Pastaj ka ardhur Ali radhiyallahu anhi dhe i ka pyetur: "Kush e ka bërë po këtë?" Nukos paraçita i vrasës i ka domat tregoni kush e vrassi ngajota dënoj, ka thonë na ket bash ke kemi mbyt. Donot e kanë marrë porgjësin, ka thonë basë e keni mbyt vet. Krejt, atëherë gjithë vet do të luftoj dhe i ka luftuar gjithë. Mirë, po flet pejgamberi sallallahu alejhi wasalam. Sa dënihar një luftohet njëri, edhe pse thot fjalën la ilaha illallah, do thot nuk është çdo kujt i bën dobi fjalën la ilaha illallah, derisa nuk vepron me fjalën la ilaha illallah apo veprojn me fjalte kundërta të, të kësaj fjale, do të thon me vepra që e prishin të fjalën la ilaha illallah, aty personi nuk i ban dobbi fjalën la ilallah, muslimanët obligohen me luftu nëse ai nuk thëhet nga gabimet e veta, nuk thën nga shiku, nga kufri që e bën, obligohen me luftu njëhet sikurse mushrikët e tjerë të, të cilët nuk e thojnë fjalën la ilaha illallah. Gjithashtu pyagamberi sallallahu alaihi wasallam kanë me luftu fisin banil mustalig, është nisur me luftu, i ka thën la ilah i pasakt Në pejgamberi kamendueshësh lagë mi sakt, mirë po kaqen i pasakt. Ësht nis i kanthan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se bëni musfarik nuk doin me dhën zecatin. Nësa kaqen për muslimanve dhe kanthan fjalën la ilaha illa allah, edhe pejgamberi ka pregadigë shtripur me çumë luftuën. Nëdot nuk i bën çdo kuj në dobbi fjalën la ilaha illa allah, disa nuk punon me kuptimin e fjalës la ilaha. E kuptimi i fjalës la ilaha është mëun ushtrua Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kurë ka çupë pejgamberi njerz E ka marrë vesh, e ka ardhur lämis ata nuk din me dhën zecatin, pejgamberi ka përgatitur luftë me ushpall. Mirë, po pastaj kur ka thonë njerëzit, ata e kanë dhën zecatin, atë marr vesh se ka qenë dezinformatej. Ja sa, edhe ka zbritja Allahu tazajallahu alaihi ve sellem, "In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyenu." O ytselet keni besue, nëse ju vjen ju do një fasik, domethënë njerëi i cili nuk respekton Allahun apo pejgamberin, ban mëkata, edhe ju vjen me ndonjë lajm, fatabayyenu. Sigurohë, domethënë kërkon e ashte vërtetë siguroi në lajmin e tij, është e vërtetë apo jo? An tusib qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Së kam mos i merrni lajmin si saktë, e njeriu që ka ardhë zhgniyashtar dhe unë nuk e nisi siguru, edhe Sulmani ndeni populla disa njerëz, edhe i mytni e pastaj kur ta merrni vesh se ka qenë gabim, pendohet e vështë vënë që kur të vjen njeri u ndeni lajmë si do masë për i njerëzve që nuk jenë të besushëm e kanë a detë me rrejnë atëra dhëtë me pru me prit a ka të shmitar për aqjallë që shton, e shtonë e mos me marë asë një hapë dhe i së të sigurohen për njerëzve që e kanë thonë aqjallë apo a kanë vepru atë punë që i e shardë lajmë mi për po argument e është Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam don të, të argument kontradikt se le të thoin se si thot njërium fjalë la ilaha illa llah çka do me vepruar në këtë predinit për kontraze pejgamberi edhe pse ka ditë që thoin la ilaha illa llah edhe e falë namazën kur i ka thar la ilahi se nuk doin me dhon zekatin ka përgatitur luftë për me luftu pasoj vazhdon vet vepra e Abubekrit radhiyallahu an pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili ka luftuar ata njerëz se nuk e kanë dhon zekatin kanë qenë njerëz shumë të cilët nuk kanë pranuar të dorëzojnë zekatin pushtetit po islam domethan kalifas Abubekrit radhiyallahu an në sahabët me bollxhimin e këtej sahabeve është përgatitur ushtria dhe i ka luftu. Dhe ata njes kanë çënjer se sele ka thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah, kanë çënjer se sele kanë xhërua, njerëz se sele tevojn haxhin këtej, mi pozhacat kanë pranuar me dhan. Zeqati nuk kanë pranuar me dhan, Abu Bakir ka përgatitur ushtrinë dhe i ka luftu dhe i ka llogarit pastaj si jo musliman dhe ja ka marr pasurinë dhe i ka luftu njahet që i ka luftu mushrik. Pse ka thon e kanë dhar namazin nga zeqati. Domtha zeqatin e kanë dhar gamazi, ka thon nuk e pranoi këta dhe nuk e kanë pranuar sahabët. Në dhëtë, jë gjithmonë kërë të të njëri u fja, lajle Allah, e, e pas taj nuk vepran me këtë fjallin, lajle Allah, dhe, dhe vepran vej pra që e plishin këtë fjallin, lajle Allah, ata nuk i bëndë dobi fjallin, lajle Allah. Muslimanve i le johët, me i luftu ata, njajnë që i le johët, me i luftu më shtrik. Pra, Mohamedin Abdullababja shtofor për kone vetë, e tregon veten e vet po shaksi ka luftuarin kon e vet shumë njerëz të cilët kanë thonë fjallë, la ilah allahu pastaj kanë adhuru varr dhe kanë ngrit turbe dhe kanë bën sehrin e kanë boshën vepra të, të cilat nxjerrin nga feja dhe është akuzuar me donabise oh, po i lëfton musliman në realitet nuk ka çënë të luftu musliman por ka çënë të luftu njerëz të cilët kanë thonë la ilah allahu pastaj nuk ju kanë shtrukse fjalë dhe kanë vepruar vepra të cilat e prishin fjalën la ilah allahu pastaj kanë një dyshim tjetër që i bën njerëzve dhe thonë Senjerët ditën e Kiametit, siç ka në hadithën e ndërmjetësimit, thonë se pejgamberi qalebruse njerëzit do të shkojnë dhe do të kërkojnë ndihmta ademi Alayhis salam, siç është thuna me jet pejgamber. Pastaj dei te Ibrahim me Musa Alayhis salam, dhe sa dynte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dha thon këo flet se i lejohet njerit të lutjet të, të rkujna. Edhe këtë e morën sërçetim sikna kemë drejt edhe pse lutmit të, të, të rkujt na prap mesim si musliman. Ya tot Muhammed ibn Abdullah subhana men tabe ala qulube a'daeh. Ta qoft Allahu ilar ta qan. I celi that ja ka volos zemrat me mejet Allah te se nuk ja musal me kuptue k'din. Si argumenton me fjalen e Musa alayhis salam, fastaga thu alladhi min shi'atuhu ala alladhi min aduweh. Allahu azza alflet se Musa alayhis salam kur i ka ndihmuati personit ca ka qejin pi benistra Ilva e që nga e kuptiju nga populli Firaunit është zanë matë benë Israelve dhe i ka qenjë në fukara të të festeghëthë dhe hu ledhi minë shi ati a i cili është i popullit Musait kërkojnë dimë pre Musait mi për kjo vletë se kjo lojnë dimës ashtë të cërën do të abojnë njëzit në ditë në kja mejtet nuk është një sentë që nuk ka mësime në dimu njerit në totë Njerëzit kur do të lutën ose do të kërkojnë ndihmë nga Ademi Alayhiselam dhe nga pejgamberi diten e Kiametit, do të kërkojnë që ata me ndërmjetësua Allahu, me kërkuar për Allahu Azzehxel që më ndërmjetësua. Në ato raste është se janë që i është dhënë pejgamberrat ose është dhënë pejgamberi Sallallahu Alaihi Saddika diten e Kiametit, mundësia e ndërmjetësimit, me kërkuaj me lutje, me voluti Allahu Azzehxel që më leccuë popullit diten e Kiametit, njerëzve gjykimin atë ditë të vështirë. Ata nuk kanë kërkuar, nuk kërkoi njerëzën diten e Kiametit për pejgamberët diçka që s'ka mundësi me dhën pejgamber. Ja nuk kaumosin, ndonë kur të kërkosh për atij që ka s'ka mundësi me ta dhani se nuk e ka lan Allahu në dorë mundësinë me kry, atë nuk është e njëjtë me atë që e kërkon për njeriu që një s'ka ajkë mundësi me ta dhëm. Gjithashtu keni dishim tjetër. Dhe është për tregimin e vonë e Ibrahimit alayhis salam, kur është marr Ibrahim alayhis salam dhe është hudhur në zjarr. Kur është hudhur në zjarr, Jibrili alayhis salam i ka dal përpara dhe i ka thënë Ibrahimit, a keni diçka nevojë? A të duna ti ska. Ka thënë Ibrahimit s'kam nevojë për ty. Kanon sikur të ishte konën me kërku ndinj predikujt e ndalumë, atë pse Gibrili i ka qenë pejgamberit apo dëm me të ndihmua. Ja kjo. E vërtetë është se kjo është ngjashmë me të parën. Sa rozë zël që përmend për Gibrilin, shadidul quwa, se ka fuçi të mëdha. Ja I ka mësua Allahu zël Gibrilit këtë fuçi dhe ka qenë mundsinë ti me ndihmë. Ibrahimin a.s. Dhe Ibrahimi nuk ka dosht ndim, nuk ka dosht më kërku për e askujt për e kryesave. Mi po ka qenë mundësi e Gjibrilit. Dhe si kur të këshku Ibrahimin ndim, ndimon në këtë rast, ka pos mundësi me ndimua dhe këshkërku një sen që ka qenë dorën e Gjibrilit. Ka mujt me ndimua. Atë ka e kapojë Ibrahim Elena Allahu subhanahu wa taala. Dhe kish katrrua kret me zjarme dhe me kret at popull që ka ekzistuar. Mirpo Ibrahimu alayhis salam nuk e ka kërkuar dhe kjo vletse njeriu ti lejohet me të në kërkuën ndihmë. Raspi dikujna, një ndihmëse nën e ka njeriu dorën e tij komunse me ndihmë, mirpo ja të që nuk ka muzikë. Do kjo nuk është dyshim me cele artë. Të njerëz të cilët adhurojnë teatr kan përveç Allahu azza zar kërkojnë për të një sanç ka kërkohet vetë për Allahu dhe nuk kërkohet për njerëz do të di sot dishime i ka përmendë dhe i ka disa fjaltë të tjera me të cilat të përfundon këtë inshallah të lajm për dersën e aqshum subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa enta astaghfiruka wa tubu ilayk